Atenció. ¿Estás listo? Aquí vamos. La entrevista. No hay nada que ver like con una copa relaxante café con leche. Molt bé, i ara has parlarem... Tardau, has tardat, cabrón, en ponerlo. Home, home, <ríe> s'havia de posar, eh? I ara parlarem una miqueta sobre els festivals de música. Sempre tenim com a referència els grans festivals internacionals, Guillem, rotllo sí. Tumor, Roulant i coses d'aquesta. Al mateix nivell. Ja. Sí, sempre deixem de banda el que es fa aquí, a casa nostra, no? Sí, Quan no sé la veritat és que hi ha gent que hi posa moltes ganes i s'esforça per aconseguir un producte final, doncs, amb cara lluís de qualitat. El Festival Fem de Sant Boi de Llobregat n'és un exemple. Amb poc més de 5 anys d'antiguitat, ha aconseguit, any rere any, portar-nos música de grups desconeguts, però de qualitat esdevenint així una finestra a la comarca i apropant música diferent a un públic acostumat al producte de sempre que nosaltres sempre reivindiquem aquí que no estiguem amb el producte de sempre de les discogràfiques i tal, eh Guillem? Sí, sí, sempre no? fem la mateixa pregunta als les entrevistes sí. i avui mm, també la farem, la, farem, eh? la farem, Avui dissabte és la data assenyalada al calendari per apropar-se al festival així que per parlar una miqueta sobre això, el festival i sobre les novetats que ens trobarem aquest any ha vingut a l'estudi la Ivet Villalba i en Manu Egea Hola nois! Hola! Hola. Hola. Hola que us agraïm molt la visita. I bé, eh, comencem si voleu. Per aquells que no hagin estat a cap de les edicions del festival Fem Música, què podeu dir d'això de, del festival? Què és Fem Música? Bueno, pues, Fem Música és, en realitat, és un col·lectiu de joves que va tenir una idea, no? Proporcionar uh -huh. espais a artistes amateurs eh, i semiprofessionals uh -huh. perquè puguin tocar de manera gratuïta i que el públic pugui escoltar-los igual, no? gratuïtament també. Ah, molt bé perquè, normalment, els festivals gratuïts no ho són, eh? No ho, no, són. No, no ho són. Un ull de la cara, eh? Quant costava Tomor Roland l'any passat, Guillem? No tinc idea. 100, no, no, no, 150. Sí. L'entrada, jo crec que anàvem... Si el primer dia, haurien ser això, 150, i després agafes camping i hòsties, puja sense un. Mira, 100. sí, sí. Caríssim, eh? Sí, sí, Caríssim. sí, sí. Doncs està molt bé que hi hagin doncs això, festivals a prop de caseta que ens ofereixin, encara que sigui un cop a la setmana, Ai, un cop a la setmana. Com un estic, cop a l'any? Si Com cop a la estic, eh? Setmana, Com estic? Quina tarda, quina anem tarda anem que porto? Portes un xip de vacances sí, encara, sí, eh, sí. Xadu? Favila. Eh, doncs això, que encara que sigui un cop a l'any, doncs que ens portin cosetes gratis que la gent jove pugui gaudir i no dir on anem? Doncs mira, avui fan el fent música, fan una coseta diferent, doncs apropem-nos, no? On es feia? Aquest any Als Jardins de l'Ateneu de Sant Boi de Llobre Als Jardins de l'Ateneu, que és aquell espai que està Si no m'equivoco al costat de l'estació del tren Just Que abans era la discoteca no. El Cel pot ser El Sónic sí, el, el, el Cel fa molts anys <ríe> Jo és que Jo eh, sí, no? sí, si sí. me voy por los terros de Uveda sí. Bé, doncs Ramiro expliqueu-me una miqueta Què té fet música que distingeixi a la resta de festivals de la zona Com per exemple el festival Carxofarroc Que fa poc que s'ha celebrat si no m'equivoco O el sí, festival el... Altaveu Sí. sí, bueno, aquests festivals realment va més encarat per exemple, en un estil concret de musical, no? Si diuen que faran rock, és tot rock, si és metal, és metal, si és pop, és pop. Nosaltres intentem, bueno, pues, tindre una varietat d'estils uh -huh. i, bueno, sobretot el, el, la nostra principal... No sé si és no cobrar entrada mai, ni cobrar els grups tampoc perquè, perquè puguin tocar amb nosaltres. I, bueno, sobretot això, tindrà sobretot una àmplia gama d'estils de, musicals i, i que sigui tot gratuït. O sigui, el l'eitmotiv principal seria això, no?, que la gratuïtat i, i el producte de qualitat apropant-lo a la gent sense que costi, doncs, això, un ull de la cara, no? Sí, sí, molt bé, sí, sí. Molt bé, molt bé. I això, m'heu parlat que altres, altres festivals tenen, doncs, això, una línia marcada, doncs, això molt marcada, per exemple, rock o, jo què sé, música en català. Al fem música, què podem trobar-nos? Mira, aquest any podem trobar des de DJs, eh, metal, rock, eh, funk passem per molts estils, aquest any sí que és cert que potser els grups que s'han apuntat és, també és una mica més limitat a, a l'estil una mica més, més d'orillo, per d'una manera però sí. bueno, altres anys han passat grups de pop han passat eh, grups de rap han, és que ha passat de tot per fer música i esperem que sigui seguint així La varietat seria la clau, no sí. Manu? Sí, sí Per quin públic podríem dir que està destinat? Perquè si hi ha tanta varietat teniu un públic al que vulgueu arribar o sigui, d'una manera específica dient això és el que volem Sí, bueno, eh, realment està destinat per a joves de 15 a 35 anys uh -huh. però els festivals es poden desfrutar qualsevol tipus de gent, des dels més petits fins als més grans ah, molt bé, no, això està bé perquè Jo un Yayu també té dret a dir, sí, <laughs> no. Sí. no crec que un iaio s'apropi a no, un festival de música jo, però... et sorprendries, eh? jo he vist iaios metaleros pensa en el temps que fa que va començar tot aquest tipus de música i pensa en què estem hi ha 80, no 80, potser no, però en 70 sí, sí. sí que, 50, sí que 60, en trobes, sí. eh? Déu n'hi donet. Sí, sí, sí. I bé, fa uns quants anys que s'organitza, però cada any, aquest any m'heu dit que es celebra els Jardins de la Taneu. cada any s'ha celebrat al mateix lloc? La gent, o la gent ha hagut d'anar movent-se bueno, d'un aviam... lloc a l'altre? <ríe> sí, és curiós, això vam començar, res. quan vam començar, clar, era un, un col·lectiu petit, i vam començar casals com l'Olivera, que són casals de dia Sant Boi, Mm -hmm. però que són molt petits i bueno, això al llarg dels anys i, amb, i a mesura que han anat creixent també tot, també hem canviat d'espai. hem passat al Jardin de l'Ateneu, que hem passat d'un aforament de potser 120 persones a 800 persones, hi ha una gran diferència i hem anat creixent moltíssim i bueno... Us heu anat donant i... a conèixer a Sant Boi i heu anat creixent, no? Sí, sí, a Sant Boi i inclús també Cornellà, els pobles de, del voltant, inclús -de Barcelona, s'han sí. apuntat a haver grups de Terrassa, vam tindre un grup sí. un any, o sigui, que a poc a poc boca a boca va fent i va arribant més lluny, sí, sí. Bueno, i avui Corbera, Pallejar, Sant Vicenç, La Palma i Servalló, no, Guillem? Sí, sí, sí, sí, sí una miqueta més. <ríe> Molt bé, i ara és un moment de fer una miqueta la pollita. El festival ha crescut amb els anys i ja heu hagut de canviar l'espai. Problemes amb l'Ajuntament? <ríe> perquè bueno, sempre, sí, pregunta... sempre, sempre que portem sempre que portem gent que munta cosa sempre ens diuen, amb l'Ajuntament sí. sí. no, no vull, no sí. vull que es poseu a parir ara, però algun problema oh, sí, sempre sí. posen peus sí, sí, no? ja no, no. sobretot pel tema de permisos pel tema de, tema de pasta sí. ja sí, passa, aquí, i tal. aquí també passa eh? el nostre estimat Ajuntament <ríe> anem, a sí, anem a callar a veure si ens doneu una miqueta de diners que estem ja aquí a la ràdio i ja no dic res més tornen al tema del festival, eh, teniu alguna banda o artista que hagi repetit amb els anys o també és, és un, que forma part de l'ideari de fer música, de no repetir i cada any una cosa diferent? Sí, l'ideal és no repetir, però mm -hmm. sí que hem tingut algun grup que, que ha repetit, perquè o no s'han apuntat suficients o s'han apuntat un altre cop ni en grups com Full of Hunger eh, Revolving Drum o Killmara que és un mm -hmm. grup bastant conegut. Quilmara. Quilmara. Quilmara. Aquests, crec, van anar al, a l'any de, de l'Olivera, oi? Sí, sí, sí, sí. Dos anys a l'Olivera. Jo els recordo aquests. Jo vaig anar un fent música allà a l'Olivera, que també van sortir aquells, com es deien, els de... Negrobukake. Aquests, aquests que eren els que tocaven heavy metal disfassats a escombriennes sí. i tiraven penyals amb nocilla. Era brutal. Sí, sí. O sigui, va ser una cosa espectacular, Guillem. Sí, sí. Aquest any jo espero jo aniré i espero trobar-me també alguna cosa així, alguna sorpresa d'aquestes, perquè la veritat... Jo també. Tu també, no? La veritat és que crida molt l'atenció i tu passes bé, tu passes bé, perquè no t'ho esperes i de sobte et surten, doncs, això, amb penyals, amb, amb bolquers, amb no-filla, no? Molt bé, i com a novetats, aquest any, no-filla no, no? Però alguna altra cosa tindreu? Sí, bueno, ja, en aquest any, a fer música mai havia havíem... També hem introduït els DJs, uh -huh. i aquest any sí que hem pensat que bueno, és, és un estil també musical que bueno, últimament sona bastant més a la ràdio, per tema de... però bueno, que el volíem tindre també a, uh -huh. a dintre de fer música. Sí. I bueno, eh, també aquest any començarem el festival amb, amb uns tabalers. Farem una, rua, ah, una mini bé. rua per Xamboy. Una cercavila. Sí, sí una cercavila, i bueno, per cridar una mica més també la gent, que s'enterin i fer una mica de soroll. Ah, això, està, <laughs> això està molt bé. I on començarà aquesta rua? Pues mira Començarà els mateixos jardins... A... Sí, comença l'Ate, sí. dona una volta per la Rambla, puja per carrer Major, baixa per carrer Vermell, torna a la Rambla i torna a la l'Ate. Es, bueno, es queda un ratet al, a la plaça d'Ajuntament mm -hmm. i torna a la l'Ate. Que, que piquin ben fora Que piquin ben fora l'Ajuntament, no? Que... <laughs> I heu dit DJs, que per cert, entre els DJs que estan aquest any la, en aquesta edició del Fem Música, que quina és ja, la cinquena, sisena? O setena, o vuitena. No, no, no, no, no, no. És que tenim festives, també hem fet concursos, també hem fet coses amb l'Ajuntament, amb, amb Casals, és una locura. Bueno, per ahir, no, va, el tema? Doncs Xet, aquesta, aquesta, aquesta, aquesta setena, o edició sí. compta amb, amb l'amic de la casa, Guillem, sí, sí. Amb, en, amb el DJ Celebridadé, que uh -huh. bueno, ja ens hem cansat de dir-ho el que ha fet. I sempre, bueno, això va punxar màxima FM, tal, ja sabeu que és productor musical, amic de la casa, i que està els dissabtes de... 11-12 era, sí, Guillem? Sí, sí, sí, sí. Amb Sarebria Returns. Bé, doncs el podreu trobar en directe també en el festival Fem Música, sí. i les noies us podreu apropar i demanar-li el número de telèfon, eh? Jo ja el tinc. Eh? I t'ha trucat? No, encara no. Bueno... Sí. És el que dice que llama, però... Sí, però... Avui, per cert, havíem de trucar-lo, però està estar una miqueta ocupat, ja sabeu que és un, un noi ocupat que té, té molta feina. Bé, avui esteu a la ràdio, ja sabeu, eh, promocionant-vos... Sí, que s'han donat compte d'això, eh? Sí, no, sí, sí, sí. sí. El, crec que l'únic que no m'entero soc jo, eh? <ríe> doncs això, avui esteu a la ràdio... I, i bé, esteu promocionant-vos. A part de la ràdio, teniu alguna, alguna altra mitjà de difusió per arribar al públic, per fer, per fer doncs això, donar-vos a conèixer i dir, escolteu, som tal, tenim <coughs> aquest projecte i volem que vingueu. Sí, sí, tant que sí. Sobretot les xarxes socials. Uh -huh. Ara mateix és la millor forma de difusió que hi ha. Que teniu, jo, Facebook? Facebook i Twitter. I, Twitter. I, I una pàgina web, també. També teniu plana web, és veritat, sí. que era femmusica.net, pot Net. ser? Sí. Resbeu, plas.femmusica.net. Net, això. Però, però bueno, també utilitzen cartells tradicionals Pagant els carrers i, bueno, I el boca a boca no? que... I al Twitter i al Facebook, quins són? Eh, Twitter, sabeu? Twitter és eh, Fem música ofi, Fem música ofi sí, Tot junt uh -huh. I el Facebook és Fem música oficial, sí. oficial ah. Fem, Fem, Fem música official. oficial Molt bé. <laughs> Doncs aquestes són les, les vies de contacte O les xarxes socials En les que podreu estar al loro De tot el que de tot el que hi haurà en aquest Fem música 2013 i ara ja entrem en una part que ja és més per mi per mi, l'Alberto eh? només per curiositat Eh, un festival d'aquest tipus, sempre he tingut curiositat perquè, per exemple, si algun dia se'ns anés la oia al Guillem i a mi volguéssim muntar alguna cosa a La Palma o a Corbera, ah! eh, vale, <ríe> se manés, vale, doncs, que se'm anés la oia a mi. <ríe> és per curiositat, un festival d'aquest tipus, com s'organitza, o sigui, quines estructures internes porteu, com us reuniu, que, amb qui us poseu en contacte, com es fa, bàsicament, com es fa això? Aviam, és, és complicat, és complicat perquè bueno, són moltes coses a fer, i, bueno, realment, 5 o 6 mesos abans del concert en si, o de la vena en qüestió, ens reunim tots i decidim què fem, com ho fem, quan ho fem, més o menys trobem una mica això al quan fer-ho, el com i tal. I, bueno, un cop decidit què volem fer, si volem fer un concurs, un festival, què fem, doncs, bueno, llavors ja sí que és qüestió d'anar-se posant i anar a ajuntament, demanar permisos, anem fent reunions cada setmana, cada dues setmanes, si ens apurem molt, doncs, 3 setmanes, però, bueno... Estem bastant en contacte, si no també via Facebook i tot, estem molt en contacte i no, bueno, és anar fer coses, anar a demanar permissos, anar a demanar en sonorització. Sí. I ser molt pesats, no? Sí, sí, sí pa... bastant, molt si no l'Ajuntament suda de la Sí, sí. ja. Has, a, has de fer moltes trucades que et contestin, i un cop et contesten, bueno, hi ha uns negocis, aviam. El que... típico de dar bueno... por culo. Vamos. Sí, sí sí, sí. Sí. No, sí. Si no... sí, sí. El que no llora no mama. Sí, sí, sí, sí efectivament. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, eh, us anava a preguntar, Eh, amb tot el folló, amb tot el merder que teniu per muntar tot això, obtindreu beneficis, suposo. Que, sí. Amb aquests beneficis, cap a on van? Tornen a l'Ajuntament, us els quedeu vosaltres? Sí, a l'Ajuntament no tornaré. <ríe> no és viaje d'ida i vuelta. Eh? No. No, eh? o sea, no. Què feu amb aquests... Amb aquests sí, tenim beneficis. Dividendos. Eh? Esto, eh? <ríe> Los metemos en sobres, ¿no? <ríe> sí, els beneficis, bueno... Eh els únics beneficis que aconseguim són de la barra, de la barra del bar, no? Uh -huh. I generalment es queden amb nosaltres, no? Per <laughs> una forma per fer el següent event. Però, ah, bueno, bé. aquest any, per exemple, fem és solidari. I ah. els beneficis van destinats a una associació que es diu Pallapupas. Ah, molt bé, els Pallapupas són aquests pallassos que van a l'hospital, sí, que sí, van que... ser... Com a també a em van traumar personalment quan em van operar d'apendicitis. Ah, van, van anar a espaiar pupes. Van venir a espaiar pupes ah. i realment va ser... Bueno, jo vaig passar molta por perquè a més tenia 14 anys i va ser entre por i vergonya aliena, perquè clar, jo ja era gran. Però és veritat que la tasca que fan és, és molt i molt important perquè si estàs, sí, estàs fotut... Sí, i últimament estan molt fotos de pasta perquè són voluntaris, no cobren. Mm -hmm i per això tot el tema de tot el que sigui donar a la resta és el Clar. primer que retallar sí. sí. és una merda però, bueno, doncs sí. Sí, sí, sí. per doncs... això estem aquí nosaltres durant... <ríe> doncs molt bé us ho agraïm eh, que hi hagi gent com vosaltres que estigui disposada sí. a, doncs això d'una manera desinteressada muntar un festival i donar el, el que s'obtingui a la resta de sí, debò, sí. gràcies eh? I, i ara també la pregunta mamporrera que fem sempre Guillem <ríe> eh? Que és, Creieu que la música comercial és una via morta on ens porten les principals emissores de ràdio, principals, no com aquesta, i fan que tots els joves acabem consumint el mateix producte musical? Txan-txan-txan! txan Sí, jo crec que sí, del tot. Sí, no? Les principals emissores posen els hits del moment, uh -huh. que jo crec que és així, no? I la gran, ma ja, la gran majoria són del mateix estil, que si és EDM o el pop, house pop, o qualsevol d'aquest, no? Mm. I d'aquesta forma els, els estiments comercials pateixen molt per, impul per impulsar-se i ser reconeguts. Mm. De la mateixa manera, els artistes no coneguts se'ls fa quasi impossible pues, dedicar-se no professionalment a la música i alguns inclús desapareixen. Per això crec que, eh, que sí que és una via morta sí. completament ens passa que tothom diu el mateix eh? no hem trobat no. ningú que digui que no i tothom. No digui que no. la dificultat dels artistes el mateix Salabria quan va venir aquí per sí. primer cop que el vam entrevistar també ens, va dir, que ens va dir literalment és una merda <ríe> perquè acabem tots deia que hi ha uns quants amb talent o, o sense talent però que els agafen les discogràfiques sí. per temes econòmics o es mouen en cercles mm -hmm. X i la gent amb talent es queda sempre a fora sí, sí, sí. I és així. Sí, sí. I és, i és una pena. I això, mm, no sé si està a la nostra mà, suposo que si deixéssim d'escoltar certes coses, potser... Potser, però has de, si has de dir a tot el món que t'haig d'escoltar... Sí. Nosaltres, de moment, aquí, sempre oferim una alternativa a la música de sempre, sí. Guillem. Sí, sí, tant. Que les teves recomanacions d'avui han estat bastant bé, sí. ho dir, m'han agradat. Bueno, també. <laughs> Gràcies. Vale, doncs res. <laughs> I ara ja per últim, doncs això, sempre als nostres convidats els demanem una recomanació musical que anirà incorporada a la nostra Crappilys d'aquest primer programa i bé, expliqueu-me una miqueta què ho heu escollit Nos doncs bé, era molt difícil escollir un tema d'un grup dels set que venen mm -hmm. perquè, bueno, no volem fer aquí... Favoritisme, sí, exactament No, sí, sí. I no i ho així... volies dir, eh? I així que ho hem fet a la xar hem bé. escollit a Right for a Fall mm -hmm. que és un grup que a més va tocar el, el carxofa el carxofa rock, rock sí. d'aquest any, mm -hmm. el juny em que va ser. Sí. Mm -hmm. i bueno, la cançó que hem escollit és eh, Like an Animal mm -hmm. molt bé, doncs ara l'escoltarem però abans d'això ni ja per acabar ehm, alguna última cosa que vulgueu dir per exemple, on estareu dissabte? sí, bueno <ríe> estarem al jardí de l'Ateneu el, per arribar fins allà, mm, els ferrocarrils de la, de la Generalitat, sortir a eh, Masquera. Sí, 8 crec que és. Sí, L8, bueno, pa, realment paran tots els 8 perquè està de Badalona també, eh? de sí, a, si agafeu, si agafeu ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, heu d'agafar la línia Llobregat-Anoia, que és la que va des de Plaça Espanya fins a Manresa o Igualada. Llavors, tant per un costat els informes. Llavors tampar un costat com per l'altre us baixeu a, a la estació de ¿eh? Pregunto. Tiro, ¿eh? Us baixeu, us baixeu a la Estació de Sanboy, perquè si us baixeu a la de Molinau tindreu un passeig, eh. Sí, da, da, D'acord, i això, eh, portareu molta varietat. I a partir de quina hora? A partir de les 6. A partir de les 6 de la tarda és l'apertura de portes. Sí, a les 6 i sí, sí, quart, comença a la Cercavila. Mhm. Uh -huh i a les 7 comença el concert. El concert sí. Molt bé. Així que a partir de les 6 de la tarda esteu tots convocats. I n'hi ha menjar, també. N'hi ha menjar. Doncs llavors esteu doblement convocats perquè ja sabeu que el menjar crida, eh? Així que res, us esperem tots el dissabte a les 6 de la tarda. Quan estigui sonant això, ja esteu trigant per anar. I res, nois, moltes gràcies per haver vingut. A tu. A, a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Sí. I ha estat tot un plaer, nois. Em, això... Guillem, anem a escoltar aquesta recomanació anem, anem. que ens han portat en Manu i l'Aivet que és Like an Animal, de Right for a fall doncs res, això gràcies i fins una altra, nois vinga, adéu a Radio Cultura The Crabia And so faithful and romantic And when I wait, you ruin the peace inside me. I love touching you, kissing you I love to see myself between your boobs It feels so hard, it feels so It's like the river's going out, but I'm there Burning glass is very so scary What a nothing but love is good for the Guys, how do you like it? look no, good And Girls, how do you want that? Like an animal, I guess So, how we it tonight? Like an animal I'm An animal I've become I've got a reason go on But I don't stung This is a bonfire, not a hunk Morning dogs running on the floor My hands hang of yours to make you mine your nest, sometimes I give you bites My hands slice, you need your corpse My hands run just my gun How you like it,